Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, вподобай дане відео і розповсюдю його в соціальних мережах. Української має бути більше. Запрошую вас до світу неймовірних пригод від короля жахів та містики Стівена Кінга. Стівен Кінг. Ур. Читає Руслан Алексіюк Експеримент із новітніми технологіями Коли на роботі у Веслі Сміта питали, що він робить із тим гаджетом, усі колеги називали це гаджетом. Він відказував, що експериментує із новітніми технологіями. Дехто насмішкувато здіймав брови то була неправда. Дійсно, цей кіндл він купив суто на зло. Цікаво, чи є на товарно-оглядових радарах маркетингових аналітиків Амазону такий пункт мотивації на зло. Міркував він і сам здогадувався, що таки немає. Це давало йому певну втіху. Але іще більшу. Він сподівався дістати, споглядаючи вираз, обличчя Елен Сільверман, коли вона побачить його з новою покупкою. Цього іще не сталося, але це обов'язково відбудеться. Зрештою, кампус у них маленький, а нова іграшка, для початку він вирішив називати його саме так, з'явилася у нього лише тиждень тому. Веслі працював викладачем кафедри англійської у коледжі Мура у місті Мур, штат Коннектикут. Як і всі викладачі із англійської, він вважав, що десь у надрах його свідомості зріє роман, і одного дня він його обов'язково напише. Коледж Мура був із тих, які люди називають непоганий заклад. Що значить цей термін? пояснив йому Дон Олман, єдиний друг Веслі на кафедрі англійської. «Непоганий освітній заклад», – сказав Дон. «Це такий, про який за межами тридцятимильного радіусу ніхто ніколи не чув. Люди звуть його «непоганим закладом», бо доказів протилежного не мають, а більшість людей все ж таки оптимісти, хоча вони можуть цього й не визнавати». А люди, котрі звуть себе реалістами, часто бувають найбільшими ж оптимістами серед усіх. Тобто, ти реаліст? – якось запитав у нього веслі. Я думаю, що більшу частину світу населяють мудаки, – відповів Дон Олман. Ну, ось від цього і відштовхуйся. Мур не був хорошим коледжем але і поганим він також не був. На великій шкалі академічних стандартів його місце було трошки південніше від позначки «посередньо». Більшість із його трьох тисяч студентів після випуску могли сплачувати рахунки і влаштуватися на роботу, а навчатися далі, аби здобути науковий ступінь або принаймні спробувати, продовжували одиниці. На кампусі буяла пишним цвітом пиятика І, звісно ж, відбувалися гулянки Хоча на великій шкалі гулянкових кампусів Місце Муру було трішки північніше від посередньо З нього виходили політики Хоча всі вони були дрібного розливу Навіть у хабарництві та крутістві Не досягали великих висот 1978 року Одного із випускників Муру обрали до палати представників, але він прослужив народу всього чотири місяці і впав мертвим від серцевого нападу. Його місце посів випускник Бейлору. Єдине, чим міг похвалитися коледж, це команда з американського футболу третього дивізіону, а ще – жіноча баскетбольна команда Третього дивізіону. Команда коледжу із футболу Мурські Сурикати була однією з найгірших в Америці. За останні 10 років вони перемогли всього на всього у 7 іграх. Постійно ходили чутки про те, що команду розпустять. Нинішній тренер Наркоша любив розказувати людям, що 20 разів бачив реслера, і ще ні разу не було так аби він не розплакався, коли Мікі Рурк казав своїй доньці, яка його відцуралася, що він понівечений шматок м'яса. Однак жіноча баскетбольна команда вирізнялася якраз у хорошому розумінні, особливо зважаючи на те, що більшість дівчат у ній були не вище за метр сімдесят п'ять, і готувалися шукати роботу менеджерів з маркетингу, гуртовиків або ж, якщо пощастить, так званих особистих асистентів, всемогутніх можновладців. За останні 10 років сурикети виграли 8 титулів. Тренеркою у них була колишня дівчина Уеслі. Рівно місяць тому, як вона стала колишньою. Саме Елен Сільверман і була першопричиною того зла, яке спонукало Уеслі купити Кіндал. Ну, якщо бути відвертим до кінця, то Елен, а ще малий Гендерсон на курсі вступ до сучасної американської літератури, який читав Уеслі. Дон Олман також стверджував, що й професорсько-викладацький склад Муру посередній. Ні, не жахливий, як футбольна команда. Це принаймні було би цікаво. Але посередній – безумовно. Ну, а ми з тобою як же? – запитав Уеслі. Вони сиділи у спільному кабінеті. Коли на консультацію приходив студент, той викладач, до якого завітали, залишався, а інший виходив. Упродовж більшої частини осіннього та весняного семестрів це не становило проблеми, бо на консультації студенти починали приходити лишень перед самими заліками. Та й тоді приблукати могли лишень ветерани-підлабузники, ті, котрі від першого класу всі важливі задниці поблизували. Дон Олман розповідав, що у нього бували фантазії про якусь апетитну студенточку що приходить до нього у футболці із написом «Дам за оцінку А». Але, він сам підтверджував, вони так і лишилися фантазіями. «А ми з тобою як же?» – повторив Веслі. «А що ми?» – відповів Дон. «Господи Боже, ти… ти лише глянь на нас, брате!» «За себе кажи», – відповів Веслі. «Я збираюся писати роман». Хоча навіть розмови про це наганяли на нього депресію. Його майже все вганяло в депресію, відколи його покинула Елен. А коли він був не в депресії, тоді злився. Точно! А президент Обама запропонує мою кандидатуру на посаду поета-лауреата. Саркастично вигукнув Дон Олман і тицнув пальцем у щось на захаращеному столі Уеслі. Кіндл тієї миті лежав на американських мріях, підручнику, за яким Уеслі читав свій курс «Вступ до американської літератури». «Ну, і як тобі це чудо техніки?» «Нормально», – відповів Уеслі. «Невже це колись зможе замінити справжню книгу?» «Ніколи, відповів Уеслі, але сам він у цьому сумнівався. «А я думав, їх лише білими роблять», – зауважив Ден Олман. Уеслі зиркнув на Дона з такою ж погордою, з якою роздивлялися його самого на засіданні кафедри, коли його кіндл здійснив свій перший публічний дебют. «Нічого не роблять, тільки білим», – відрізав він. «Це Америка!» Зваживши це подумки, Дон Олман сказав, «Чи ви із Елен розбіглися?» Уеслі зітхнув. Ще чотири тижні тому Елен була його особливою подружкою із додатковими перевагами. Вона, звісно ж, не була викладачкою із кафедри англійської, але він... Здригався від самої лишень думки про те, аби лягти в ліжко з кимось із кафедри, навіть якщо це віддалено презентабельна Сьюзен Монтеро. Елен була висока, очі в неї небесної блакиті, струнка із копицею короткого кучерявого чорного волосся, котре надавало їй виразної схожості із ельфійкою. Вона мала просто бомбезну фігуру і цілувалася, «Самозабутньо немов мов дервіш». Веслі, насправді, ніколи не цілувався із дервішем, але він міг собі це уявити. У ліжку її енергія також не вщухала ані на мить. Якось він, засапавшись, впав на спину і проговорив. «Мені, як коханцю до тебе, ніколи не дорівнятися». «Будеш отак само принижуватися? то довго в моїх коханцях не затримуєшся. Вес, ти в порядку. Але він… він здогадувався, що це не так. Він здогадувався, що він… він посередній, чи що? Але край їхнім стосункам поклали не його малоспортивні здібності у сексі. І звичайно ж не те, що Елен була веганкою і на день подяки замість індички їла тофурку – вегетаріанський замінник м'яса індички, що виготовляли із протеїнів пшениці і органічного тофу. І звичайно ж причиною було зовсім не те, що після кохання вона часом лежала у ліжку і базікала про якісь двійки, стінки та ще – про неспроможність Шонни Дісон опанувати щось таке, що вона, Елен, називала старою садовою хвірткою. Власне, під час цих монологів Уеслі подеколи поринав у найміцніший і найсолодший та найздоровіший свій сон. Він думав, що його сонливість пов'язана із ніжністю її голосу, який так вирізнявся від вульгарних зойків, котрими вона заохочувала коли вони кохалися. Її крики любощів лячно нагадували ті, які вона видавала під час ігор, бігаючи туди й назад вздовж бічних ліній немов заєць і гукаючи своїм дівчатам «Пасуй! Не спи!» Один із її криків на бічній лінії Уеслі навіть час від часу чув у спальні. «У дірку в ціль!» Вони були хорошою парою. Принаймні, в нетривалій перспективі. Вона була вся, мов розпечене залізо, щойно згорнила. А він у своїй квартирі, заваленій книгами, був водою, у якій вона холола. Проблемою стали книги. А ще те, що якось він розпсихувався і назвав її сукою неграмотною. Доти він ніколи в житті не обзивав жінки таким словом – але вона спровокувала його на несподіваний вибух гніву, він навіть не підозрював, що здатен на таке. Хай він був посереднім викладачем, як і казав Дон Олман, і нехай роман, який він носив у собі, так і залишиться у ньому, як зуб мудрості, котрий так і не прорізався, але принаймні позбавив мук гниття інфекції та дорогої, не кажучи вже про те, що болючої стоматологічної операції. Але він все ж таки обожнював книги. Книги були його Ахілесовою п'ятою. Вона прийшла тоді вся роздраконена. Це було звично. Однак також до глибини душі вона була засмученою. Але він цього не помітив, тому що ніколи раніше її у такому стані не бачив. А ще він якраз перечитував порятунок Джеймса Дікі знову розкошуючи від того, як гарно Діки опанував свою поетичну чутливість принаймні той єдиний раз і переніс її у прозовий наратив. Він саме дістався до завершальних абзаців, де безталанні каноїсти намагалися приховати те, що вони зробили, і те, що заподіяли їм. Він і гадки не мав, що Елен щойно мусила викинути із команди Шону Дісон – копняком підзад Він не знав про те, що вони сварилися і верещали одна на одну у спортзалі на очах усієї команди, а також хлоп'ячої баскетбольної команди, що очікувала на свою чергу, аби відпрацьовувати свої посередні рухи. І, звичайно, звідки він міг знати, що Шонна Дісон пішла на двір і з усієї люті шарахнула великою каменюкою по лобовому склу Вольво Елен, і за цей вчинок її, напевно, усунуть від занять. Він зеленого поняття не мав про те, що Елен тепер винуватила себе, затято винуватила, тому що з них двох вона мала би бути дорослою. Він почув ці слова. Я мала бути дорослою. Він чув їх в п'яте чи в шосте, сказав «Угу». Але цього разу для Елен Сільверман це виявилося зайвим. Вона висмикнула порятунок із рук веслі, жбурнула його через усю кімнату і промовила слова, які переслідуватимуть його впродовж наступних самотніх місяців. Чому ти не можеш читати з екрана, як ми усі? Що так і сказала? перепитав Дон Олман. Ця ремарка. Вивела Веслі із трансоподібного стану Він усвідомив, що щойно виклав усю історію своєму сусіду по кабінету Не хотів, але розповів І вороття тепер немає Так, кивнув він А я відповів То було перше видання Його подарував мені батько Сука, ти неграмотна Дону Олману відібрало мову. Усе, на що він був здатний, мовчки витріщатися. Вона пішла, нещасним голосом промовив Веслі. Відтоді я її не бачив і не говорив із нею. Ти навіть не зателефонував, аби вибачення попросити. Веслі намагався. Але весь час натрапляв на автовідповідач Він роздумував, а чи не піти до неї додому У будинок, який вона винаймала на території коледжу Але побоявся, що вона штрикне його виделкою в обличчя Або у іншу анатомічну частину тіла До того ж, він не вважав, що все сталося виключно з його вини Вона ж йому навіть шансу не дала Крім того... Крім того, вона реально була неграмотна або принаймні досить близька від цього. Зізналася якось йому у ліжку, що єдина книга, яку вона прочитала задля власної втіхи, відколи приїхала у Мур, називалася «Система чіткої дюжини. Як досягати успіху у всьому, що робиш?» Написала ту книгу Пет Самміт» тренерка жіночої баскетбольної команди Теннессі Леді Уолс. Вона дивилася телевізор, здебільшого спортивні передачі. А коли хотіла детальніше розібратися у якійсь новині, то лізла на сайт звіт протягомотину. Чим-чим, а комп'ютерною неграмотністю вона точно не страждала. Вона раділа, що у коледжі Мура є мережа Wi-Fi. Радше чудова, ніж посередня і нікуди не ходила без свого ноутбука у сумці через плече. На передній панелі була фотографія Тамики Кетчинс із обличчям, заюшеним кров'ю з розбитої брови та легендарним висловом «Я граю як дівчина». Кілька хвилин Дон Олман сидів мовчки, тарабанячи пальцями по вузьких грудях. За вікном вітер ганяв двором муру осіння листя. Потім Дон сказав, «Те, що Елен пішла, якось пов'язано із цим?» І він кивнув на нового друга Уеслі. «Пов'язане, так? Ти вирішив читати з екрана, як і ми всі?» «Для чого? Аби повернути її?» «Ні», – відповів Уеслі. «Він не хотів казати правду». Він і сам до кінця всього не розумів, але у певному сенсі він купив оцю штуку, аби їй помститися, або поглузувати з неї, або що. Зовсім ні, продовжив він, просто експериментую із новітніми технологіями. Угу, ну звісно, сказав Дон Олман, а я тоді Роберт Фрост. Зупинився, блін, на узлісці сніжного вечора. Машина Уеслі стояла на майданчику А. Проте дві милі до своєї квартири він вирішив пройти пішки, як цей часто робив, коли мав потребу і бажання подумати. Він повільно брів по Мур-Авеню, проминаючи спершу будинки братств, потім будинки із квартирами, де з кожного вікна гриміли реп і рок, потім бари, ресторанчики швидкого харчування, що підтримують життєдіяльність кожного маленького коледжу в Америці. Була там також і книгарня, що спеціалізувалася на продажі вживаних книг і торішніх бестелерів зі знижкою у 50%. Вигляд у неї був запорошений і занехаяний, Вона частенько стояла порожня тому що люди сидять вдома і читають з екрана», – подумав Уеслі. Пожовкле листя крутилося на вітрі під ногами. Обколіно стукнувся портфель. Усередині лежали його тексти, а ще книга, яку він читав задля втіхи, 2666, Роберто Боланньо, із у гарнющій палітурці під мармур. Це подарунок Елен з нагоди дня народження. Це, аби ти записував ідеї для книг, сказала вона тоді. То було у липні, коли у них все ще було супер-пупер, і практично весь кампус вони мали у власному розпорядженні. У порожньому записнику було понад 200 сторінок, але лишень перша – була списана його рівним почерком великими літерами. Угорі друкованим шрифтом він написав ідеї для роману. Нижче, уже звичайним почерком, хлопчик дізнається, що його мати й батько мають коханців. Дещо нижче, сліпого від народження хлопчика викрадає божевільний дідусь, який Ще не ще. Підліток закохується у матір свого найкращого друга. А під цим він записав останню ідею, записав невдовзі по тому, як Елен жбурнула порятунок через усю кімнату і пішла з його життя. Записано там було «сором'язливий, проте відданий своїй справі викладач коледжу та його спортивна, однак не дуже грамотна подружка розходяться після... Імовірно, то була найкраща ідея – писати про те, що ти знаєш. У цьому одностайні всі експерти. Але він просто не міг на це наважитися. Йому навіть із Доном важко було говорити. Та й у тій розмові він теж не був до кінця чесним. Він не сказав, наприклад як сильно хоче, аби вона повернулася. Коли Уеслі був уже на підході до трикімнатної квартири, яку звав домом, а Дон Олман іноді жартома називав барлогом розпусного холостяка, його думки повернулися до малого Гендерсона. Його звали Річардом чи Робертом. Уеслі на його ім'я ніби блок який стояв. Не такий, як на втілення певних важливих фрагментів майбутнього роману, але чимось схожий. Він підозрював, що такі блоки за своєю природою пов'язані із істерією. Мозок помічав або думав, що помітив, якогось огидного внутрішнього звіра і замикав його в камері зі сталевими дверима. Ти чуєш, як він там тупотить, як кидається на стіни немов скажений єнот, як кусає, тебе щойно простягуєш руку, але бачити його ти не можеш. Малий Гендерсон грав у футбольній команді. Він був якимсь там носовим чи хвостовим. У футболі він вирізнявся кошмарними успіхами, які всі вони зрештою. А от у житті він був гарним хлопцем і досить непогано вчився. Уеслі він подобався, а проте... Веслі ладен був відірвати хлопцеві голову, коли помітив, що той в аудиторії користується якимось застосунком чи великим мобільним телефоном. Це сталося невдовзі після того, як пішла Елен. У ті перші дні після розриву веслі часто прокидався о третій ночі і брав з полиці якусь літературну поживу для заспокоєння. Здебільшого то були його. Давні друзяки – Джек Обрі та Стівен Метюрін і їх пригоди у переказі Патріка Обраєна, Але навіть вони не могли врятувати його від спогадів про те, як лунко гримнули на прощання двері, коли Елен пішла із його життя, напевно, назавжди. Отож, перебуваючи у припаскудному настрої, він був більша, ніж готовий, що Гендерсон огризатиметься, коли він підійшов і промовив Заховайте, У нас заняття з літератури, а не інтернет-кафе!» Малий Гендерсон підвів на нього погляд і обдарував милою посмішкою. Поганого настрою веслі вона не розвіяла, проте, що справді зробила, то це дещо стишила гнів. Він від природи не був злою людиною, він вважав себе радше депресивним від природи, чи, може, навіть дистимічним. Чи ж не підозрював він із давна, що Елен Сілверман занадто крута для нього? Чи він не знав у найпотаємніших закапелках свого серця, що грюкіт дверей чекав на нього від самого початку, коли він цілий вечір провів у розмовах з нею? на нудній кафедральній вечірці. Елен грала як дівчина. Він же грав як слабак. Не міг навіть довго сердитися на студента, який дуркував у класі зі своїм кишеньковим комп'ютером. Чи Нінтендо, чи що воно там таке. «Містер Сміт, це ж завдання!» відповів малий Гендерсон. На лобі у нього квітнув великий фіолетовий синець після останнього тренування сурикатів. «Випадок пола! Погляньте!» Хлопець повернув гаджет так, аби Уеслі міг його роздивитися. То була пласка біла панель прямокутної форми, менша, ніж півдюйма завтовшки. Вгорі був напис «Амазон Kindle і логотип зі смайликом – який Уеслі добре знав. Він і сам був дещо комп'ютерно-грамотний і часто замовляв книги на Амазоні. Хоча спершу заходив у міську книгарню почасти із жалощів, адже там навіть кіт, котрий більшу частину свого життя проводив, дрімаючи на підвіконні, мав такий вигляд, наче його погано годували. Найцікавішим у хлопцевім гаджеті був не логотип угорі і не мацюпусінька клавіатура внизу. Найцікавішим був екран. І на тому екрані була не відеогра, у якій молоді чоловіки та жінки з відшліфованими тілами вбивали зомбаків на руїнах Нью-Йорка. Там була сторінка із оповідання Уіллі Кентер про бідолаху хлопця у полоні деструктивних ілюзій. Веслі простяг до нього руку, а потім завагався. «Можна?» «Беріть!» – кивнув малий Гендерсон. «Річард чи то Роберт?» «Відпадна штука! Можна завантажувати книги просто з повітря, і шрифт можете зробити таким, яким хочете. А ще ці книги дешевші, бо у них немає ні паперу, ні палітурок». Легкий дрож пробіг тілом Уеслі. Він усвідомив, що зараз на нього дивиться більшість студентів курсу «Вступ до американської літератури». Уеслі подумав, що їм важко вирішити, куди його віднести. До старої школи, як от старезного доктора Уенса, такого собі крокодила у костюмі-тріці, чи до нової школи – як Сьюзен Монтенеро, яка на своїх заняттях із модерної драми любила ставити пісню Авріла. Він твоя дівчина, Веслі розумів, що його реакція на Кіндал Гендерсона допоможе їм визначитися. Містер Гендерсон, сказав він, книги будуть завжди. А це означає, що завжди будуть папіри й політурки. «Книги – це реальні предмети! Книги – це друзі!» «Так, але...» – відповів Гендерсон, і в його милу усмішку прокралася хитрість. «Що, але?» «Також вони... Книги – це ідеї та почуття! Ви самі казали на першому занятті!» «Що ж...» – відповів Уеслі. «Тут ви мене підловили!» Але книги не можна зводити винятково до ідеї. Книги, наприклад, мають запах. І з кожним роком він стає дедалі кращим, адже набуває відтінку ностальгії. А цей гаджет, він має запах? Нє, відповів Гендерсон, він нічим не пахне. Але коли перегортаєш сторінки, отут, ось цією кнопкою, «Вони ніби шурхотять, як у справжній книзі, і я можу перейти на будь-яку сторінку, на яку захочу. А коли він спить, то показує портрети знаменитих письменників, і заряд довго тримає. А ще це комп'ютер», – сказав Уеслі. «Ви читаєте з екрана комп'ютера». Малий Гендерсон забрав у нього свій Kindle. І все одно… Це випадок Пола. Містере Сміт, ви хіба ніколи не чули про Кіндал? запитала Джозі Квін. Таким тоном лагідні антропологи запитують у членів племені комбайів у Папуа Новій Гвінеї, чи не чули ті про електричні плитки та взуття на платформі. «Ні», – відповів він. І не тому, що то була правда, бо він бачив якийсь заклик скуповуватись у магазині Kindle, коли замовляв книги на Амазоні онлайн, а просто тому, що він волів, аби вони зарахували його до послідовників старої школи, тому що нова, вона була якась посередня. «Вам варто купити собі такий», – сказав Малий Гендерсон. І коли Уеслі відповів, не подумавши, може й куплю, аудиторія спонтанно вибухнула оплесками. І вперше, вперше, відколи його покинула Елен, Уеслі відчув, як у душі к голову рухнулася радість. Тому що вони хотіли, аби він купив собі гаджет для читання книг, а ще тому, що ці аплодисменти свідчили, студенти – і справді вважають його старою школою. Старою, але із потенціалом до навчання. Всерйоз, він про купівлю Кіндла не думав. Якщо вже він стара школа, то безперечно мусить триматися паперових книг. Але кілька тижнів тому усе змінилося. Одного дня, ідучи з коледжу додому, він уявив, як Елен побачить його із кіндлом, коли він буде неквапом прогулюватися двором і тицяти пальцем у крихітну кнопочку «Наступна сторінка». «Що це ти робиш?» – спитає вона, нарешті заговоривши до нього. «Читаю з екрана», – відповість він. «Як і ви всі!» «Злостиво!» Але... Як сказав би малий Гендерсон, хіба це погано? Подумалося, що злість – це такий собі метадон для коханців. Краще злоститися, аніж лізко зав'язати. Прийшовши додому, він увімкнув свій настільний дел, ноутбука у нього не було, і він цим пишався, і відкрив сайт Амазону. Він очікував, що той гаджет заважить доларів на 400, а може й більше, якщо є модель Kindle Cadillac. І дуже здивувався, коли побачив, що він коштує значно дешевше. Потім він перейшов у магазин Kindle, який доти так успішно ігнорував. І зробив для себе відкриття, що малий Гендерсон мав рацію. Книги тут коштували смішні гроші. Ціна романів у палітурках, яких палітурках, була нижчою, аніж на більшу частину вживаних книг у м'яких обкладинках, які він нещодавно купував. А якщо врахувати, скільки він витрачав на книги, то Kindle міг швидко окупитися. Що ж до реакції колег, усіх тих здійнятих брів, то Веслі з подивом відзначив, що перечуття цього всього – Дає йому втіху. А це, за своєю чергою, привело його до цікавого висновку щодо людської натури, чи принаймні натури університетських викладачів. Тобі більше подобається, коли студенти вважають тебе ретроградом зі старої школи, аніж коли колеги мусять бачити у тобі прогресивного адепта школи нової. «Я експериментую з новітніми технологіями», – прокручував він в уяві власну репліку. «Вона звучала гарно. Вона була прогресивною. Нова школа. Без питань». А ще, звісно, йому подобалося думати про реакцію Елен. Він припинив залишати повідомлення на її автовідповідачі – і почав уникати тих закладів під стоп і під Саугарі, де міг випадково на неї натрапити. Але все ж могло змінитися. А вже ж? Я читаю з екрана, як і ви всі. Занадто добра репліка, аби її змарнувати. Ой, та це ж дріб'язково, дорікав він собі, Сидячи перед комп'ютером і роздивляючись зображення кіндла, така крихітна крихта злоби, що нею і новонародженого кошеня ти не отруїш. Точно. Але навіть якщо на більшу злість він і не здатен, то чому б не дозволити собі розкіш скористатися наявною порцією? І тому він натиснув на кнопку Купити Kindle і через день прибув його гаджет у коробці із логотипом-смайликом та словами «Доставка за один день». Варіанта «за день» Уеслі не вибирав і збирався рішуче висловитися проти того, якби із його картки зняли ще й за це гроші. Але розпакував він своє нове надбання зі справжньою насолодою. Таку саму він відчував, коли розкривав пакунок із книгами. Лишень ця насолода була гострішою. «Через відчуття, що прямуєш у невідомість», – подумав він. Не те, щоб він очікував, що Кіндол замінить йому книги, або виявиться не просто новою цяцькою, а чимось важливішим. «Ця розвага», – вважав він, – «поглинатиме всю його увагу кілька наступних тижнів», чи місяців, а потім опиниться на полиці для всілякого дріб'язку у вітальній і припадатиме пилом поруч із кубиком Рубика. І його ані трохи не здивувало те, що Kindle малого Гендерсона був білим, а його – рожевим, Тобто не здивувало одразу – Ур функції Коли Уеслі прийшов до себе у квартиру після сповідів Дона Олмана. На автовідповідачі блимала лампочка. Два повідомлення він натиснув на кнопку відтворення. Очікуючи почути свою матір, яка жалітиметься на артрит і дошкульно розказуватиме про деяких синів котрі телефонують додому частіше, аніж двічі на місяць. Після цього робот із Мурської газети «Луна» металевим голосом повідомить його уже в десяте, що термін передплати закінчився і його слід обновити. Але то була не його мати і не газета. Почувши голос Елен, він нерухомо застиг у процесі діставання пива, так і слухав, заклякнувши, тягнучись рукою до крижаного світіння холодильника. «Привіт, Весе!» – непевним голосом, що було зовсім їй непритаманно, промовила вона. Далі застигла довга пауза, достатньо довга, аби Веслі вирішив, що це, мабуть, і все, і більш вона нічого не скаже. На тлі лунали крики і стукіт м'ячів. Вона, вочевидь, була у залі, принаймні тоді, коли залишала це повідомлення. Я думала про нас, думала, що, може, нам варто почати все спочатку. Я скучила за тобою, а потім, немовби вона побачила, як він рвонув до дверей, мовила Але не зараз. Мені треба трохи подумати про, про те, що ти сказав. І знову пауза. Даремно я так шверганула твою книгу, але я була засмучена. Знову пауза. Майже така ж сама завдовжки, як і після того її привіт. У ці вихідні ми їдемо у Лексингтон на передсезонний турнір. Знаєш, він називається «Блуграс». Це важливо. Може, коли я повернуся, нам слід буде... «Будь ласка, доти, не телефонуй мені. Мені треба зосередитися на дівчатах. У нас жахливий захист, і у мене лише одна дівчина, яка може кинути з периметра, і... Не знаю. Це, мабуть, неправильно. Мабуть, велика помилка». «Ні, не помилка», – сказав він автовідповідачу. Серце в його грудях пульсувало і билося об ребра». Він і досі тягнувся до відчиненого холодильника. Він відчував, як холод, що плинув звідти, огортає йому розпашіле обличчя. «Повір мені, це не помилка! Я днями обідала із Сьюзен Монтанеро», продовжила тим часом Елен. Вона сказала, що «Ти носиш з собою ту електронну штукенцію для читання». Мені здалося, що це «Но не знаю. Наче якийсь знак, що нам треба спробувати іще раз». І вона ніяково засміялася. А тоді раптом заверещала так гучно, що Веслі аж підскочив. «М'яч вільний! Нужба, пішла! Ти або бігаєш, або сидиш!» А тоді... «Вибач, мені час. Не телефонуй, будь ласка. Я сама тобі подзвоню. Так чи інакше...» Після Лексингтона. Пробач, що не відповідала на твої дзвінки, але... Весе, ти мене образив. Знаєш, у тренерів теж є почуття, я... Її перервав сигнал. Закінчився час, відведений для повідомлення. Веслів вилаявся словом, яке видавці забороняли Норману Мейлеру вживати у голих і мертвих. Потім... Почалося друге повідомлення, і вона повернулася. І у викладачів англійської, мабуть, теж є почуття. Сьюзен каже, що ми не підходимо одне одному, що у нас надто різні зацікавлення, але... Може, знайдеться якась золота середина? Я... Мені треба про це подумати. Не дзвони мені. Я ще не зовсім готова. Весли вийняв пиво. Він посміхався. Потім згадав про злість, яка весь попередній місяць прожила у його серці, і усмішка щезла. Він підійшов до календаря на стіні і написав на суботі і неділі передсезонний турнір. Повагався, провів риску, Через усі дні наступного робочого тижня і над цією рискою нашкрябав «Елен» і поставив три знаки запитання. Зробивши це, він опустився в своє улюблене крісло, пив пиво і намагався читати «2666». То була божевільна книга, але в чомусь навіть цікава. А чи продають її? У магазині Kindle замислився він. Того вечора Уеслі після того, як втретє прокрутив повідомлення Елен, увімкнув свій дел і пішов на веб-сайт кафедри спорту, аби прочитати про передсезонний турнір «Блу Він розумів, що буде помилкою з'явитися на гру, та й жодного наміру не мав. Але хотілося б знати, із ким гратимуть сурикати. І, звичайно ж, коли саме повернеться Елен. Виявилося, що у турнірі беруть участь вісім команд. Сім із другого дивізіону і лише одна із третього. Мурські сурикатки. Побачивши це, Уеслі відчув гордість за Елен і йому знову стало соромно за злобу, про яку вона, він просто щасливчик, нічого не знала. Схоже було на те, що вона і справді думає, ніби він купив Kindle, аби показати їй, може ти й права, може я й здатен змінитися, може ми обоє здатні. На його думку, якби все склалося добре, то він із часом зміг би навіть сам себе переконати, що це правда. На сайті він прочитав, що команда вирушає у Лексингтон автобусом о півдні найближчої п'ятниці. Увечері вони тренуватимуться на стадіоні Руб Арена, а у суботу вранці зіграють свою першу гру проти бульдогів із Truman State штат Індіана. За умовами турніру, учасники вибувають після двох поразок, а це означало, що раніше вечора неділі вони додому не вертатимуться, хай би там що. Тобто вона не зателефонує йому до наступного понеділка, як мінімум. Тиждень обіцяв бути довгим. І вона, сказав він, звертаючись до свого комп'ютера, чудового слухача, вона може прийняти рішення не давати нам другого шансу. Я повинен бути готовим до цього». Ну що ж, він міг би спробувати. А ще міг би зателефонувати тій стерві Сьюзен Монтенеро і особисто їй сказати, аби перестала агітувати проти нього. І взагалі, навіщо вона це робить? Господи, помилуй, вона ж колега. Та тільки якщо він це зробить, Сьюзен усе перескаже своїй подружці, Подружці! Хто ж знав, хто міг навіть запідозрити? Подружці Елен. Найліпше було б залишити цей момент у спокої, хоча здавалося, що злість іще не до кінця залишила його серце. Але тепер її було скеровано на міс Монтанеро. «Не зважай», – сказав він своєму комп'ютеру. Джордж Герберт помилявся. «Добре жити», – це не найкраща помста. Добре кохати. Ось, що таке найкраща помста. Уеслі повернувся до комп'ютера та потім згадав, що Дон Олман казав про його Kindle. Я думав, їх роблять тільки білими. А вже ж, у малого Гендерсона він був білий, але, як там кажуть, одна ластівка весни не робить. Після кількох фальстартів Google, набитий інформацією про те в цілому дурний мовстовп, привів його до сайтів, де збиралися фанати Кіндла. Знайшов один під назвою «Кіндл Кендл». Угорі висіло химерне фото якоїсь жінки у квакерській одежині, що читала Kindle зі свічкою. Чи, може, Кендлом? Хех. Він прочитав декілька постів, у яких автори переважно скаржилися на те, що кіндул випускають лише в одному кольорі, і один блогер обізвав його простеньким, старим, білим і легким в забрудненні. Під цим постом була відповідь, у якій тому, хто скаржився, радили, якщо ви хочете читати, тримаючи кіндул брудними пальцями, то купіть для нього чохол. «Будь-якого кольору», – приписала та жінка. «Будьте дорослим, покажіть свої творчі здібності». Уеслі вимкнув комп'ютер, пішов на кухню, взяв собі ще пиво і витяг Kindle із портфеля. Свій рожевий Kindle. Якби не колір, він виглядав би точнісінько так само, як і ті, що на сайті Kindle кендл. Кіндл кендл, шміндл шмендл, промовив він. Це просто якийсь гандж у пластмасі. Можливо. Але чому його привезли експрес-доставкою за один день, якщо він цього пункту не обирав? Тому що хтось на фабриці кіндлів хотів якнайшвидше позбутися цього рожевого мутанта? Та ні, це смішно. Його би просто викинули. Ще одна жертва контролю якості. Чи можна було із кіндла виходити в інтернет? Цього він не знав. Але згадав іще одну дивну річ про свій пристрій. У коробці була відсутня брошура з інструкцією. Він подумав був знову зайти на Kindle кендл перевірити, чи не відповіли на його питання. Але потім від цієї думки відмовився, бо зрозумів, він уже почав байдикувати, вбивати час, який відділяв його від наступного понеділка, від тієї миті, коли Елен може зателефонувати йому. «Я скучив за тобою, мала!» – промовив він і з подивом відзначив, що його голос затремтів. Він і справді за нею скучив і сам не розумів, як сильно, поки не почув її голосу. Він занадто носився зі своїм ураженим его, не кажучи вже про свою впрілу маленьку злобу. Екран повідомив, що Kindle веслі завантажився. Видно було перелік книг, які він придбав. «Дорога змін» Річарда Ейтса, «Старий і море» Гемінгуея, а ось новий оксфордський словник американської англійської туди завантажив виробник. Треба було лише почати набирати слово, і Kindle знаходив його для тебе. То був такий собі «Тіво» для книжкових хробаків універсальний пристрій для запису цифрового відео. Але чи можна заходити в інтернет? Він натиснув на кнопку меню і відкрився екран з варіантами вибору. Верхній, звісно, пропонував відвідати магазин Kindle, але поблизу нижнього поля була дивна кнопка «Експеримент». Це видалося цікавим. Він навів на неї курсор, натиснув, і прочитав у горі екрана таке. «Ми працюємо над експериментальними прототипами. Ви вважаєте їх корисними?» «Ну, не знаю», – сказав Уеслі. «А які вони?» Першим прототипом виявився базовий Інет. Тож на запитання про інтернет відповідь була так. Кіндл, вочевидь, був більш комп'ютеризованим, аніж здавалося на перший погляд. Він побіжно оглянув інші експериментальні можливості – завантаження музики, ура-ура, і проговорювання тексту. Ця функція могла виявитися корисною, якби він був сліпим. Він натиснув на кнопку «Далі», аби побачити, які є ще експериментальні прототипи, і лишився тільки один – «Урр». Функції. А це ще в біса таке. Як йому було відомо, слово «ур» мало лише два значення. Місто у старому заповіті і префікс, що означає примітивний або ж простий. Екран не допоміг. Для інших експериментальних функцій пристрій пропонував пояснення. Але не для цієї. Що ж. Був лише один спосіб довідатися. Він навів курсор на "Ур" функції і відкрив їх. Вискочило нове меню. У ньому було три пункти: "Ур книги", "Ур архів новин" та "Ур локальний на стадії розробки". Що? Не зрозумів Уеслі. Що це взагалі таке? Він виділив пункт "Ур книги". Підніс палець до кнопки «Вибір», але потім завагався. Зненацька шкірою пробіг холодок, як тоді, коли записаний голос Елен змусив його застигнути напівзігнутим і з простягнутою до холодильника рукою. Згодом він подумає, то був мій власний ур. Щось просте і примітивне глибоко всередині, що під'юджувало натиснути на кнопку. Та чи ж не був він сучасною людиною? Такою, яка тепер читає з екрана. Був. Був. Тому і натиснув. Екран блимнув, і вгорі вигулькнуло «Вітаємо в книгах Уру». Червоними літерами. Кендлери, схоже, відстали від новітніх технологій. На екрані кіндла був колір. Під вітальним повідомленням висіла картинка, і зображено на ній було... Не Чарльза Дікенса чи Юдор Уелті, а велику і чорну вежу. Було в ній щось зловісне. Нижче тими з червоними літерами пропонували вибрати автора. Ваш вибір може бути недоступним, а ще нижче блимав курсор. Що за чортівня? спитав Уеслі у порожньої кімнати. Він облизнув губи тому що раптом вони пересохли, і набрав Ернест Гемінгвей. Екран став чистим. Якою б не задумували цю функцію, схоже було на те, що вона не працює. Десь через 10 секунд Уеслі простяг руку до кіндла, маючи намір його вимкнути. Та не встиг він пересунути повзунок, як екран нарешті розродився новим повідомленням. Здійснено пошук у 10 мільйонів 438 тисяч 721 урі. 17 тисяч 894 назв творів Ернеста Геменгуея знайдено. Якщо ви не знаєте назви, виберіть «Ур» або поверніться у меню «Ур функції». Вибрані пункти з поточного уру відображено не буде. Що це на Бога таке? Запитав Уеслі у порожньої кімнати. Під текстом повідомлення блимав курсор. А над ним, маленьким шрифтом, чорним, не червоним, ішла іще одна вказівка. «Вводити лише цифрові значення. Коми і тере неприпустимі. Ваш поточний ур 117586». Уеслі відчув непоборне бажання – вимкнути рожевий кіндл і вкинути його у шухляду для столового начиння. Чи в холодильник, до морозива і до заморожених напівфабрикатів. Це ще ліпший варіант. Але натомість він ввів на маленькій клавіатурі дату свого народження. 7, 19, 1974 – це число... Не гірш за будь-яке інше, вирішив він. Знову повагався, а потім натис пучкою вказівного пальця кнопку Вибрати. І коли екран блимнув цього разу, Веслі мусив змагатися із ірраціональним, а може, урраціональним бажанням піднятися з кухонного стільця, на якому сидів, і позадкувати геть від столу. Ним опанувала божевільна впевненість. От зараз на цій сірості екрана Кіндла з'явиться рука, а може й пазуриста лапа, яка схопить його за горло і затягне всередину. Він довіку існуватиме у цій комп'ютеризованій сірості, плаваючи навколо мікрочіпів і численними світами Уру. Але потім екран видав шрифт, простий, старий, прозаїчний шрифт, і його забобонний страх розвіявся. Він жадібно пробіг очима екран Кіндла, заобільшки з маленький пейбербек, книжку у м'якій обкладинці. Хоча і гадки не мав, чого там жадає. Угорі було авторове повне ім'я – Ернест Міллер Гемінгуей. І дати життя і смерті. Далі йшов довгий список його опублікованих творів. Але він був невірний. У ньому були «І сонце сходить», «За ким дзвін», «Оповідання старий і море, куди ж без нього». Але також були присутні три-чотири назви, яких Уеслі не знав. А він прочитав увесь вагомий доробок Гемінгуея, крім дрібних есе, ну, принаймні так він думав. А ще він знову подивився на дати і побачив, що дата смерті хибна. Гемінгуей помер 2 липня 1961 року. Застрелився.